כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. בכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלה לחרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמע שבעת ימים. ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים,